На столику дзвеніли порожні пляшки, хропів на полиці мужик, з яким я пиячив увесь вчорашній вечір і половину сьогоднішнього дня. Так-так-так, так-так-так, так-так-так-так.